Скандал у благородній родині Великий годинник у їдальні професора Маркевича глухо придзвонив 10 годину. Просторокімната, мляво освітлена електрикою з-під розлухого абажура над столом, була ніби порожня, ховаючи в аморфній своїй тиші присутність мебліві жінки, що у глибокій роздумі сиділа тут на канапі.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 і поволі гриз олівця. Ретельно компонуючи докладний плян, професор ніколи не користувався ним під час лекції. Та коли б цей плян не лежав йому в боковій кишені піджака, він неспроможен був би пов'язати своїх думок, втратив би точку опертя і доконче розгубився б. Стоячи на катедрі перед аудиторією, він 10 хвилин хапався рукою за кишеню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 мовила дружина, зітхнувши. «Серйозно?» «Кажи, кажи!» «Але, Марусю, одна хвилинка, один момент, і я кінчаю. Будь ласка, я зараз». «Пиши», – сказала Марія Миколаївна. Минуло хвилин з десять, поки професор по кинув олівця. «Чудово!» – скрикнув він. «Марусю, люба моя, тепер поговоримо серйозно».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 «А чи знаєш ти, що він майже жених був нашої Ірен? Що Ірен любить його, тобто згодна з ним побратися?» «Цього я не помітив. Дуже радий. Хай женяться. Я нічого не маю проти. Навпаки, Марусю, я завжди...» «Так його місяць уже не було. Зрозумійте, Степане Григоровичу, що це значить!» Суворо спинила його дружина. «Місяць не з'являтись за такого становища. Ти розумієш?» «Нічого не розумію», – відказав професор. «Я питала Ірен. Вела дружина. Я питала її, що все це значить. Але ти знаєш нашу Ірусю, яка вона горда. Вона така, що я, Степане Григоровичу, боюся її, скажу тобі щиро. «Не знаю», – сказала вона. «Але як сказала?» «Ні, ні, я вже не можу її питати».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 на це треба зважати. Юрій Олександрович – найкраща партія нашій дівчинці. Бездоганна партія. І все йшло чудово. Ах, як чудово! Чудово, чудово, пробурмотів професор. Ти зараз зиг мене цим словом! Сумно промовила пані професорова, хитаючи головою. Настала павза. Професор обережно спитав. Ми вже...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 Якось чудно переказав Пелагії, що хворий і прийти не може. Чому саме Пелагії він це сказав? Бо Пелагія, мабуть, підійшла до телефону. Так, але він міг попросити Ірен, мене, нарешті тебе, Степане Григоровичу. Але казати покоївці – це зневага до нас, господарів. Він тримається поступових поглядів на покоївку. Несміливо зауважив професор. Але дружина, мові, не чула його слів, натомість сама сказала дуже твердо «Степане Григоровичу, ти батько нашої дочки, на тобі лежить відповідальність за нашу єдину тепер дитину Ох, коли б живі були мої сини!» Вона затулила хусточкою очі, а професор підхопився із стільця. «Що я мушу робити?» – розпачливо спитав він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 «Ти ж пика з мене хочеш зробити! І ніколи! Марусю, зрозумій, що це нечесно. Прошу тебе зрозуміти!» Він благально спинився коло дружини. Та підвелася. «Ради щастя, Ірен, ти завтра поїдеш до Сліповських!» Сказала вона безапеляційно. «Ти батько!» Вона велично вийшла з кабінету, покинувши професора в стані зціпеніння. Але за кілька хвилин у кухні пролунав дзвінок, а ще за кілька до кабінету ступила Пелагія з кислим молоком. «Щось ви рано сьогодні, Степане Григоровичу?» – мовила вона. «Мушу раніше встати, бо завтра маю на одну візиту більше, ніж гадав. Спасибі, Пелагії. А як і Русь?» – спитав він раптом. «Здорова, не плаче?» Пелагія мало помітно, але дуже лукаво посміхнулась. «Ні, Ірина Степановна здорові і не плачуть». Професор зітхнув і сказав покоївці «Яка ви щаслива Палагія, що не маєте родини! Чудово! Ви не знаєте цього клопоту і можете віддаватись своїй праці!» Другого дня професор Маркевич учинив за розказом дружини своєї і ввечері склав перед нею звіта про денні розвідани. «Він живе чудово, Марусю, ти за нього не турбуйся», – сказав він. «Абсолютно здоровий, свіжий, бадьорий, словом, молодець та й годі». «Ти його бачив?» – спитала Марія Миколаївна. «Його побачиш», – казала пані Сліповська, що й вони його рідко бачать. «Зранку десь в інституті, а ввечері, як тільки за чверть сьома, так і подався». «Сміються вони, що годинника можна перевіряти за його вечірнім виходом. І знаєш, Марусю, ця акуратність у ньому мене просто захоплює». «А коли вертається?» «Також точно. На дванадцяту вже вдома. Чудовий режим. Встає о восьмій. Ти бачиш, я все дізнався, і все ніби ненавмисне. Та й питати не довелось. Пані Сліповська така балакуча, я ледве витримав».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 «Каже пані Сліповська, не доберу. Може, закохався він?» «І я кажу, ну, звичайно, закохався. Людина молода, здорова. Але молодець, що з режиму не виходить». «Я не розумію, Степане Григоровичу, твого тону. Ти цинік. Ти забуваєш про Ірен». І, і, «Ірен?» пробурмотів професор. І я забуваю про Ірен? Чудово. Але що я можу, як він і справді закохався?»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 «Ти знаєш, пані Сліповська, це ціла злива, це кулемет. Коли чоловік їй був хворий, я забороняв їй розмовляти з ним. Вона дурманила його своїм говорінням. І вона скаржилась, що Юрій Олександрович дуже не говіркий». «А раніше говіркий був?» «І, і раніше не був. Ніколи не був з нею говіркий». «Тоді це не важить. Ще що?» і «Ще вона сказала, що останнім часом...» Він заприязнився з їхнім котом-нарцисом І до кімнати своєї його пускає «Які дурниці ти плетеш!» Мовила Марія Миколаївна і поринула в задуму Професор сидів біля столу І з видимою тугою поглядав на книжки та папери Та що дружина його не оповістила розмову закінченою Він не зважувався до праці братись І тільки голосно зітхав Нагадуючи за свою притомність «Ірен мене турбує, Степане Григоровичу», Мовила вона нарешті «Ти помітив, вона майже не виходить з хати Все сидить у кімнаті І що за горда душа, не терпить співчуття Моя душа!» «Звичайно, у неї твоя душа» Погодився професор «І мій розум» «Вона все читає» Вела, Марія Миколаївна Я на це раніше уваги не звертала А вчора подивилась І знаєш, що вона читає? «Що?» Злякано спитав професор «Вона читає Не більше й не менше Як граматику української мови Горецької шалі Видання шосте «Невже?» І до того ж пише всякі вправи у зошиті ти розумієш, у якому вона небезпечному стані? Професор тільки спантеличено дивився. Я розумію любов до мов. Я сама вільно розмовляю французькою і німецькою, але це... Це початок божевілля. Ми мусимо її негайно рятувати. Але передусім мусимо остаточно розвідати про Юрія Олександровича. «Марусю!» – мовив професор благально. «Я б все розвідав, чудово розвідав!» «Лишається ще трохи», – суворо сказала Марія Миколаївна. «Завтра ти будеш коло його помешкання за 27-ма і простежиш, де він піде». «Марусю!» – скрикнув професор. «Вулиця, будинок і номер помешкання. Ось що я мушу знати. Степане Григоровичу, завтра ти зробиш це обов'язково!» «В жодному разі!» Скрикнув професор. «Я люблю Ірен, але я... не слідопит! Чудово! Ти принижуєш мене! Ти забуваєш, хто я!» «Але так, щоб він же не побачив! Іди за квартал! Ти добре бачиш!» «О, я бачу, що ти остаточно вирішила зробити з мене слідця, якогось над Пінкертона! Але цього не буде! Ніколи! Та зрозумій же, Марушу, що мені не личить вистежувати людей!» «Пошлімо краще когось, Марусю!» «Я не можу плутати в наші інтимні справи сторонніх. Упорядкуй свій день так, щоб завтра о 6.30 з половиною був вільний!» Затим вона вийшла з кабінету. А другого дня професор знову вчинив за її розказом. Але мало не спізнився. Вже за двадцять сьома Славенко вийшов із помешкання і пустився так худко, що професор за ним ледве встигав. Добре, що до Жилянської вулиці було недалеко, а то Степан Григорович зовсім захекався б від швидкої ходи та напруження, з яким він Славенка пильнував. А коли той зник у подвір'ї будиночку, професор Маркевич поважно прийшов поус, придивився, взяв на розі візника і поїхав по візитах, геть задоволений і в найкращому настрої. Бо коли йшов за Славенком, у ньому справді прокинулось щось слідецьке, Якась приємна мисливська настанова, з'явилась нервова піднесеність і солодкий трепет у серці. Він мав вистежити людину і виконав це чудово. Далі я вже сама візьмуся, сказала Марія Миколаївна, обізнавшись з його здобутками. Це знаєш, цікаво Марусю, сказав професор. Він іде, а я за ним, за ним з очей його не спускаю. І такі сутінки, «Дуже зручно в сутінках стежити! Чудово!» «Ти захоплюєшся всім, як хлопчисько!» – суворо мовила професорова «Поважності в тобі, Степане Григоровичу, немає!» Вранці вона вирядилась на Жилянську вулицю і постукала в двері маленького будинку Ада їй відчинила, бо кооператор того дня до шепотівки поїхав, а дружина його пішла на базар Марта на посаді була, а Німкеня, фрау Гольц, взагалі не дочувала. «Здесь живет Владимир Петрович Ізотов?» – спитала професорова, наперед заготовивши це вигадане прізвище. «Здесь живу я, моя мама, мій папа», – почала Ада, але Марія Миколаївна м'яко перепинила її. «Пазові кого-нібудь старшого дєтка!» На цей час фрау Гольц зачула таки з своєї кімнати, якийсь із Гомін, і вийшла. Що ви хотіть?» – спитала вона. Мовчіата, ата, ті що маленькі?» Марія Миколаївна вмить зміркувала свою дальшу поведінку. Зінзі, айне дойче, чи ви німкеня?» – спитала вона. «Ага», – мовила фрау Гольц. «Мовчі, та, ти ті мішай!» «Она глухає», – сказала дівчинка. Ich фраге, ob sie айне Deutsche зінт? Я питаю, чи ви німка?» – крикнула професорова. «Зі габен айне deutsche Aussprache. Ви маєте німецьку вимову!» «Я, я, іс бін айне дойче, ганз «Так, так, я німка, цілком правильно», – радісно відказала фрау Гольц. «Майн армер фата!»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 «Жилянська, 42, гегебен!» Цю адресу – Жилянська, 42. З півгодини точилася між ними голосна і щира розмова. Спочатку Марія Миколаївна мусила вислухати нещасну історію фрау Гольц, що 20 років тому потрапила з батьком на Україну, і по його смерті остаточно зміцнилась у становищі старої панни, зробившись до того ж безпритульною – а коли з цим покінчено, Марії Миколаєвні, що виявила дружню цікавість до теперішнього побуту фрау Гольц, неважко було довідатись за її сусідку, дівчину Марту. Doch -da -z -da -z -da -z -hat. Мила, хороша дівчина, лише шкода, що вона підстригла волосся. І за те, що її щодня відвідує один молодик. Ach, was für ein stattlicher Mann, sehr elegant und oh, що за репрезентативний чоловік, дуже елегантний і гарний. Звичайно, казала фрау Гольц, це природно, що до дівчини ходить хлопець, але недобре так довго засиджуватись. Das ist gefährlich für ein Mädel, das keine Eltern und überhaupt führt erst. Ende. Це небезпечно для дівчини, яка не має батьків, і взагалі це веде до поганого кінця. Нарешті Марія Миколаївна висловила жаль з того приводу, що родича свого не знайшла. Пообіцяла німкені влаштувати її десь забонну при першій нагоді, і попрощалась фрау Гольц, що назвала її «Die aller lieben frau», «Ді є Бегегнет Іст» – що найлюблязнішою паною, яку їй тільки доводилось зустрічати «Так, він закоханий», – сповістила Марія Миколаївна професорові ввечері того дня «Закоханий у дівчину Степана Григоровичу – це найгірше» Під впливом тяжких переживань матернього серця вона оспала, втратила рішучість у тоні й величний вигляд. «Так і треба було припускати», – мовив професор. «Якщо хлопець не сидить увечері вдома, значить він закоханий. Така вже логіка речей, Марусю!» «Щасливий ти, Степане Григоровичу, що маєш таку вдачу!» – зітхнула Марія Миколаївна. «З усім ти миришся!» «Факти, Марусю!» – скрикнув професор. «Факти! Чудова річ!» «Якби це була жінка, тобто доросла жінка, вдова чи що, тоді б я знала, що робити!» – сказала дружина. «А дівчина – це пропаща справа. Тут ніяк підступитись, бо він же засліплений. Ах, Степане Григоровичу, ти не уявляєш собі, яка це трагедія для Ірен, для нас!» «Заспокойся, Марусю!» Мовив професор. «І як він міг закохатись у дівчину? Він такий розумний, серйозний! Яка легковажність! Що йому та дівчина? Що вона проти нашої Ірен? Яка пара була б! Серцем я почуваю, яка це могла бути пара Ірен і Юрій Олександрович! Йому закохатись у дівчину, ославивши Ірен, це моральний занепад!» «А я його розумію», – сказав професор. «Коли б я закохався, то тільки в дівчину». «Але ти вже одружений. Це інша річ, Степане Григоровичу», – додала вона стомлено. «Я не бачу іншого виходу, як сказати Ірен щиру правду. Бідне дитя, хай знає все». «Чудовий вихід!» «Але що з нею буде? Який страшний удар!» І «Якщо вона любить його, то може зімліти», – заклопотано мовив професор. Але я прихоплю з собою салм'яку». І вони тихо рушили до дочиної кімнати, як на похорон. Ірен була в своєму теплому покої. Сидячи на совці, вона писала в зошиті на колінах. А коли війшли батьки, мовчазні, понурі, заклопотані,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 Я й так усе знаю, сказала дочка. Батьки роззирнулись. Ти не могла знати, лагідно мовила Марія Миколаївна. Ти горда, ти вдаєш, що знала. Не гарно, Іро. Без мене? скрикнув професор. Та тільки я міг його вистежити. Ти татусю? Звідки ж у тебе здібності до слідства? Але як вистежив? «Чудово! Він іде, а, а я за ним. Зовсім так непомітно!» «Ти міг не турбуватись, тату. Я зробила це далеко простіше». «Як?» – спитала мати геть спантеличина. «Я послала Пелагію». «Пелагія не могла справитись за мене!» – сказав професор. «Ірен! Ірен!» – прошепотіла мати. «Ти вплутала сторонню людину!» – «Але я мусила знати, мамо, я не дівчина, я доросла жінка, і що ж мені, зітхати та тужити на самоті?» «Що ж буде?» – пригнічено запитала професорова. «Все буде добре, мамо», – сказала Ірен. «Він повернеться до мене». «Я ж казав», – мовив професор. «Все направиться само себе, закон життя, факти».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 «Так ти певна, що він вернеться до тебе?» Несміливо запитала мати. «Видима річ, мамо, адже години, що він віддає на кохання, це години його наукової роботи. Скільки він зможе жертвувати роботою задля тої дівчини, це тільки питання часу. Зважай, мамо, що з плянами наукової роботи зв'язана в нього я, а не вона. Повороти до роботи...» Буде заразом і поворот до мене Мені дивно, Ірусь, що ти здібна так спокійно в Такому становищі Адже я, знаєш, маму, шумувала так само Може, навіть безглуздіше Це неминуче в житті Але потім залишається ще ціле життя Яке треба спокійно і свідомо творити Марія Миколаївна сиділа, схиливши голову Сумніви не покидали її. «Це вам, старосвітським людям, кохання здається якоюсь невиправною катастрофою, чимсь стихійним і великим», – сказала Ірен. «А ми за революцією навчились дивитись на нього, як на епізод у житті». «А тож, ви нові люди», – мовила мати неймовірно. «А може ти помиляєшся?» «Помилки...»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 Ляпетів йомужо. Але вони нас хочуть з'їсти, зауважила мати з гнівом. Щось подібне, їх легко пізнати. По крамницях вони запитують усе по-українськи, до того ж голосно, демонстративно і вимагають, щоб їх розуміли. Але це смішно. скрикнула мати. Безперечно, смішно. Продавці такі справді сміються за їх спиною. Смішно чути в могутній російські стихії нашого міста оцей кволенький український голосок. Але приклад, мамо, заразливий. Надто ж поганий приклад. Невже ти думаєш, що Юрій Олександрович? Не маю в тому найменшого сумніву. Недурно він оце недавно, наприкінці академічного року, заявив, що вже цілком підготований і почав читати по-українськи.